Egymásba fonódva gyulladtak meg, és fortyogó kénesőben merültek alá, közös hullámsírjukba. Vastag iszaptakaró alatt fekve ölelték egymást, majd összefort testük csepjei leszivárogtak a mélységbe. És miután sok millió évvel később, a XXI. században a felszíre gyúzták, és a száz halombattai kőolaj finomítóba szállították őket, senki nem vette észre,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 Egyeseket kiválogattak, ledaráltak és megint flakonná alakítottak. Így nagy munkárán újra szemetek lettek, csak kicsivel később. Másokat ezernyi palackkal együtt bálába préseltek, konténerben a világ másik felére küldtek, ahol jobb hián az egészet a tengerbe borították. Voltak persze szerencsések, akiket tovább használtak. Mézet töltöttek beléjük kávézók pútjain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 autók ürítik tartalmukat a földre, amit buldózer terít szét, és szemétborít mindent, ameddig a szem el lát. Öt éves volt csak, de ezt a percet, amíg élt, nem felejtette el. Attól fogva a környezettudatosság szószólója lett. Később még számos alkalommal vett részt csoportos bejáráson, és őrület bekergette a dolgozókat. Már nem ugrált ordítva, mint legelőször,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 Regina és Péter ősei nyugodtak. A maci rémésztő napot töltött a szabad ég alatt. Délután trappoló gyerekek lögték félre, este fiatalok rugdosták, éjjel kóbor kutyák szaglázták. Hajnalban pedig hosszan diskurált vele egy elázott férj, aki a flakon lelkére kötötte, hogy soha nem ösüljön meg.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 Az 58-as ünnepség különösen hosszúra nyúlt a biológia tanárnő búcsúztatása miatt. Hosszan vacakoltak a trigitalizált archív felvételekkel. Endreiné abban az évben utoljára adta le a gyűrűs ami mit sem változott az évek során ellentétben Andreinével. Haja őszbe csavarodott, egykor hamvas bőre most a héjára emlékeztetett. Ő viszont... A múniaszak helyett csak a jól ismert virágillatot hagyta maga után. A műanyagok veszélyeit hiddető hatalmas tablótól a nyári szünetben a szertár takarításakor váltak meg. Az öreg portás a fülki elé az előcsarnokba hordta halomokat. Aztán megpróbálta összehajtani a kartonlapot, hogy beférjen a kinti hulladékboxba. Fülében a nyugdíjasok csatornája szólt a tízes-húszas évek legnagyobb slágerei.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 A portás mindent megpróbált, de már az alapvető nagy lábúj plusz kislábúj billentyű kombinációra sem jött válasz. Hason kellett eljutnia a hátizsákig. Kettő perc az átadásig. Remegő kézzel kereste a megfelelő nyílást. A huszonnégyük egy részéről fogalma sem volt mire jó, egy részéről pedig tudta, hogy már nem jó semmire.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 Csomogjait ledobva, zihálva ért a tárolóhoz. Ezzel még nem volt kész. A hulladékjárat lassítás nélkül zakatolt tovább, ha a kuncsaf nem jelzett. Jeleznie egy tizenkét jegyű azonosító beütésével lehetett. Bepötyögte, megnyomta a zöld gombot, és a kuka teteje felvillant. A böhömjármű az utolsó pillanatban fékezett.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 ez aztán a környezetbarát innováció? – De mi van azzal, aki nem elég zöld? – vetette közbe Péter haverja 22-ben az alvéletben. – De mi van velem? – kérdezte Havas 58-ban, a kocsi mellett állva. – De mi a helyzet azokkal, akik nem olyan környezettudatosak? – tette fel szimpadíjasan a kérdést Péter a gömbben.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 A főnök szemével intett, Havas John pedig egy lemondósú hajutá rúgta be az ajtót, hogy a bentülő férfi fejét szinte már részvédtel verje az asztalba. – Úgy emlékszem, volt tegnap egy megállapodásunk! – kezdte a banda vezér. – Jó napot, kártmen úr! – térdelt fel a földről a meglepet alkalmazott.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 és kitartó munkával sajátította el a tiniszlenget. Amikor délután az iskolából távozóban az ablakon kihajolva visszanézett, szemével kollégáit kereste, akik tisztes távolból követték őket. Természetesen nem ib 5 nak hívták, szép régi magyar neve volt, nagyanyja után nevezték el Pamelának.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 Elmozdult egy ronsdás konzervdoboz, csöpökbe folyt ki belőle a csurgalékvíz, a kupak pedig egy picit oldalra billent. A hulladék birtoklással kombinált házi fegyház az egyik legkeményebb büntetésnek bizonyult. Kétségtelen azonban, hogyha kegyetlen módon is, de rendszeretetre nevelt. A fogvatartottakból a társadalom pedáns tagjai váltak, márha nem vetettek véget életüknek még azelőtt, hogy rendmániájuk kialakulhatott volna. Alkalmas eszköz ugyanis bőven állt rendelkezésre. Havas John hamar felmérte ezt a lehetőséget, de az első hetekben csak ízlelgette a gondolatot. Igazán nem volt hova sietnie. Húsz évet kapott. Naphosszat hevert a padlón. Még akkor sem kelt fel, amikor a nyíláson át étel érkezett. Saját előszobájában feküdt, a kis vécén kívül ezt az egy helyiséget hagyták szabadon. Lakása többi részét színültig töltötték műhanya hulladékkal. Az egyetlen szolgáltatása dobozka lett volna, ami a kormánypárt adását vetítette falra, de azt a rab már rég darabokra törte. Egy reggel aztán a férfi úgy döntött, Tényleg felköti magát. Fürgén pattant fel, mintha a dolog egy percet sem várhatna. Ahogy megtapogatta a nappali ajtaját betöltő szürke kacatokból préselt felületet, derék magasságban egy fekete kábel kiálló végét fedezte fel. Neki feszülve húzta a vezetéket, úgyhogy hátra esett, amikor végül kirántotta a sötét gubancot. Üreg keletkezett a falban és a fogoly dühösen kezdett a zsinór kibogozásába, de ahogy forgatta a gombolyagot, egyre jobban lekötötte a feladat. Hosszú ideje először talált valami célt, és megbabonázva követte az önmagába csavarodó szálat. Eltűnődött, vajon hogyan képes akkor a labdát formázni az a kevéske anyag? Egészen közelről figyelte meg a pici hurkok közötti hézagokat. Egy perc múlva aztán azon kapta magát, hogy a drótot szabályos karikába tekeri, és már esze ágában sincs eldobni életét, hiszen meglehetősen hosszú távú terveket kovácsol. Akkor jött rá, hogy csak rajta múlik, mekkora mozgástere van, és mivé formálja szűk magánzárkáját. Nem mintha túl sok rés lett volna az összenyomott műanyagok között, néha órákig tartott neki kimozdítani egy-egy darabot a tárgyakon belül viszont rengeteg szabad helyakat még. Jól tudta, hogy a műszaki cikkek parányi agya és a test robosztus burka között például semmi sincs. Pusztán levegő. Úgy okoskodott, ha a sok kis elrejtett térfogatot összerakja, idővel tágas, élhető teret alakíthat ki magának. Az első hónapokban a legnagyobb gondot az jelentette, hogy szerszámok nélkül kellett dolgoznia. Barkácskészlete a lakás másik végében pihent, az áthatolhatatlan szemét tömbön túl. Esélye volt eljutni odáig, úgyhogy az első vájattal a konyhaszekrény fiúkjai felé vette az irányt. A kibányászott szemetet maga mögé rakotta, azonban bármennyire körültekintően pakolt is, a szétszedhetetlen vackoktól eleinte csak még kevesebb helye lett. Tulajdonképpen nem is alagutatásot, inkább egy araszoló barlangban kúszott előre. Szerencsére elég hamar rábukkant egy női cipőre, aminek fémantennája sok jó szolgálatot tett. Azzal véste a falat, beleszte ki az átjátszókat, és megtanulta vele egyetlen mozdulattal ketté pattintani a PTR-reket. Oszlopokba tornyozta a vékony félgömböket, a belsejüket pedig egy trigitális zsákba gyömöszölte. Ki ismerte, hogy az útját álló torlasz mennyire változó tulajdonságokkal bír? Néha könnyedén porlat vésője alatt, máskor vá vált. A fogoly... Egyre ügyesebben találta meg az alkalmas helyeket, és kitartó munkával még az első évben eljutott az áhított főzőeszközökig. Sírt, amikor kezébe vette az elektromos pizzavágót. Persze nem kapott elég áramot ahhoz, hogy beindítsa, mégis sokkal többre ment vele, mint a repett távkapcsolóval, amit akkoriban ácsásra használt. Innen már igazán nem volt messze a szerszámos láda, úgy még ha a helyenként kerülnie is kell, néhány hónap alatt odaér. Egy gondolat azonban nem hagyta nyugodni. Tudta, hogy a konyhapult normális esetben csak pár lépésre található a kanapétól, és mindennél jobban vágyott arra, hogy valami puhán aludjon. Elképzelte, hogy esténként a matracon hajtja álomra fejét, vagy napközben hátát párnáknak támasztva ücsörög, mint egy olyan ember, aki bárhová mehetne, csak éppen megpihenni támad kedve. A dívány felé fordulva bukkant rá az összenyomott macira, amit rögtön jelnek vett. Az ismerős arc látványa örömmel töltötte el, és csak most döbbent rá, milyen nagy szüksége van valakire, akihez beszélhet? Úgy érezte, ez összefüggésben áll a heverővel. Ha nincs emberhez méltó fekhelye és társasága, biztosan megzavarodik. Valójában éppen ezek a gondolatok voltak a megzavarodás első jelei. Óvatosan kihorpasztotta a mackót, aztán megtöltötte apró csavarokkal, a nyílást pedig egy feszültségszabályozó gombjával zárta le. Nem pazarolhatott el ennyi szabad területet. Új barátját beavatta a járatfúrás fortéjaiba, és kétszer akkora kedvel folytatta a munkát. Vágyképeiben már együtt ültek a díványon. A dohányzóasztalnál minden szakértelmére szükség volt. Sehogy sem sikerült megbontani a falat, ezért végül meredek lépcsőt vágott, és föntről ereszkedett alá a kanapéhoz. Miután az üreg kiszélesedett, úgy kellett lemászni akár egy régi lánctalpas vezető fülkéjébe. Nem is volt ott nagyobb tér, mint egy harckocsi belsejében, de neki végtelenül otthonosnak tűnt. Mégis, ahogy annyi munka után, oldalán a macival először elhelyezkedett a pamlagon, és az előtte lévő farra nézett, kellemetlen érzése támadt. Valami hiányzik, cimbora, fordult a flakonhoz. Akkor jutott eszébe a rendpárt készüléke, amit még az első napokban falhoz vágott. Izgatottan kereste meg, és illesztette össze darabjait. Kis szereléssel sikerült életet lehelnie bele, és havas John szűk szobácskáját hirtelen színek és hangok töltötték be. Egészen magával ragadta az élmény, elsőre nem ismerte sokáig nézni. Attól fogva, bár tovább vált a lakását, ideje nagy részében a világító doboz képét bámulta. Az adás biztos pont lett az életében, és a magány súlya alatt megrodjanni készülő értelme támaszra leelt a kormány egyszerű üzeneteiben. A Maci pedig élete egyik legszebb időszakát töltötte itt, és szívta magába az információt. A műsoridő nagy részét kitevő híradások szerint a hatalom valóban rendet rakott az utcákon. Közmunkások hadapakolta és válogatta a hulladékot. Szortírozták árnyalatok forma és méret szerint, majd a homogén törmeléket sűrű rácsozatú ketrecekbe öntötték. A szeméthalmok már nem voltak kitéve a szélnek, és szabályos szürke hasábokként jelentek meg a városképben. Az állampárt saját környezetvédő szervezete a Zöld Rend javasolta, hogy a parkokba zöld színű hulladékot telepítsenek. Hosszas tárgyalások után a gyártók vállalták, hogy néhány éven belül fokozatosan több valahányat sötét zöld műanyagot hoznak forgalomba. A bár a megszólalók folyamatos sikerekről számoltak be, látni lehetett, hogy tovább súlyosbodott a szemét krízis. A mindennapi életet rendeletek útján szabályozta a gyakran bejelentkező kivételes jogkörökkel felruházott hulladékkezelő akciócsoport, ismertebb nevén a HA. Az elnevezés nem csak jövő bemutató kicsengésével passzolta a nagy célokra hivatott testülethez, de azt is sugalta, a dolgok nem maguktól értetődőek, akkor kapnak helyet a létezésben, ha a bizottság úgy határozott. A rövidítések erejét sokan felfedezték ebben a korban. A rendpárt súlytalan parlamenti ellenzékét hivatalosan másik iránynak nevezték, de magukat úgy hívták mi. A kirekesztő párt ereje pontosan abban állt, hogy soha nem mondták ki egyértelműen, kik azok az ők, akik ellen úszítanak. Az akciócsoport felelős vezetők és szakértők egész sorából állt össze, de legismertebbé értelemszerűen az a három személy vált, akik számos teendőjük mellett szakítottak időt a lakosság folyamatos tájékoztatására is. Mindig együtt álltak a nyilvánosság elé, összehangoltan nyilatkoztak, de mintha teljesen különböző világokból érkeztek volna. A férfi még a fejét is beverte, úgy ugrott fel díványáról, amikor először meglátta őket. – Ezt a csajt ismerem! Együtt melóztunk a nagykocsin! – kiáltott fel. – Oltári lábai vannak! A kép bal szélén egykori járattársa Szász Pamela állt, katonásan, immár alezredes jegyeruhában. A bűnöző nem neheztelt a nőre, inkább tisztelettel gondolt rá és még vonzóbbnak talált a szőke paróka nélkül, főleg, hogy nem tiniszlengben szólalt meg. Nem mintha ez a fajta beszéd sokkal érthetőbb lett volna. A tiszt, a létező leghivatalosabb közteres nyelven tette meg jelentését. Az évtizedek alatt kicsiszolódott szófordulatok garantálták, hogy még annyi egyéni szín se keveredjen az előadásba, amivel egy fürdőszoba mérleg kijelzője rendelkezik. Tevékenységek tilalmára vonatkozó hatályos rendelkezések figyelmen kívül hagyásával összefüggésben került végrehajtásra, mindazonáltal nyilatkozott éppen komoly arccal. Szerepjátszó képessége alkalmassá tette Pamelát erre a posztra. Átéléssel mondta fel a szövegét, de nem érezte előrelépésnek új beosztását. Tudta, hogy csak külseje miatt esett rá a választás, és szíve szerint még mindig golyóálló mellényben futkosott volna az éjszakában. Legutolsó bevetésén azonban komolyan megsérült, nem volt óriási vihar, de egy törött fogkefe éppen sokat emlegetett lábába fúródott. Baltérdét megműtötték, járni tudott ugyan vele, de terepre többet nem mehetett. Átadom a szót a miniszterelnök úr által a hulladékügyi szükségállapot tisztaságvédelmi intézkedéseivel összefüggésben akciócsoport vezetőnek kinevezett és tisztségét töltő Sándor Bence belügyminiszter úrnak. A középen álló szigorú tekintetű pödörtbajszú uraság dörgő hangon szólalt meg. Tagoltan adta előmondandóját, mintha attól, hogy minden szónak külön hangsúlytad, az egésznek is több értelme lenne. Utcáink harcban állnak. Mindjól tudjuk, hogy a harcot nem nyerhetjük meg hátország nélkül. Most jött el a pillanat, amikor az otthonoknak kell segíteni az utcákon, hiszen a közös győzelemnek közösen kell viselni a terheit is apicsába. Idétlenül hangzott az utolsó kifejezés, nagyjából úgy, mint negyven évvel korábban a teringettét. A háborús fordulatok a kormányzat bevett szónoki eszközei voltak, viszont ilyen régi módi indulatszavakat csak a párt népies vonala használt. Ide tartozott a miniszter is, aki már öltözékével is az idős vidéki szavazók szimpátiáját akarta elnyerni. Régies kapucnis pulóvere alól a hagyományőrzők cipzáros öftáskája villant elő. Nagyapámtól azt tanultam, előbb a fűnyíró, azután a zsinór, mert rennek kell lenni a ház körül, szavalta a kamerába. Gyakran alkalmazta a század elő egyszerű, romantikus képeit. Beszédeiben felsejlett a világ, amikor még minden tiszta volt, és esténként együtt Xboxozott a család. Bár a sok szó virág és közmondás között a nézők jó része elsőre fel sem fogta, az akciócsoport vezetője korszakos változást jelentett be. A szemétteher közös viselése jegyében éppen most vezették be, a hulladékraktározási rátát, más néven a hurrát. Attól fogva minden ingatlan tulajdonos adott mennyiségű szemetet volt köteles tárolni otthonában, amit a lakás terület arányában számoltak ki. Nyilvánvaló volt, hogy a reagál mindenre a kiskapukhoz szokott lakosság. A legkisebb sofnikba jelentették be magukat. Annak érdekében, hogy ne lehessen olyan könnyen visszaélni a rendszerrel, a kormány azonnal megalapította a hulladékőrséget is. próba szerűen ellenőrizték, ki hol él valójában, és el tud-e számolni a rákirót szeméttel. A régi, kiszuperált állami kukásautókat használták, azok hátuljáról ugráltak le fegyvereseik, akik bármelyik házatát átkutathatták reggelente rajzottak ki, állandó fennakadást okozva a forgalomban. A kocsik belseje most is hulladékkal volt tele, kényük-kedvük szerint öntöttek belőle a szabályszegők kertjeibe. Azon nézőknek, akik rögtön felismerték a helyzet súlyosságát, a legendás trió harmadik tagja nyújtott támaszt. Az idős, szeretetreméltó Bodnár Emiliát, a nemzet ovónőjeként tisztelték, és a trükkök, tippek hulladékból című nagysikerű kiadvány szerzőjeként vált országosan ismerté. Esős, őszi délutánokra tartogatott mosolya megnyugtatta a legháborgóbb lelket is. Ma PTR-ből készítünk pohára látétet. Szükségünk lesz egy kisebb méretű elektromos ollóra, Vette elő töltőkhábelekből font kézműves dobozát. Havas John azonnal megkedvelte a nénit, akitől rengeteg hasznos ötletet kapott az évek során. A fogoly kitartóan csinosította járatait, szétszererte a kacatokat, apránként növelve a körülötte lévő teret. Pompás dekorációkat, szabás mintákat lesett a műsorból, de nem mindig követte szolgájan az utasításokat. Saját megoldásokat alakított ki, praktikus tárgyak sora született keze alatt. Sosem csinált viszont állatkákat. Tudta, hogy a maci nem örülne a vetélytársaknak. Persze a kormányadás nem csak tájékoztatóból, meg győzelmi hírekből állt. A hatalom tisztában volt a propaganda erejével, és hogy az emberek sokkal inkább elfogadnak valamit, ha kedvenc sorozathősük szájából hallják, mintha a belügyminisztertől. Több szappan opera is futott az adón. A legsikeresebb, mint közül, az égi osztag volt. A helikopteres-közteres csapat mindennapjai hozták a razzziák izgalmát, és egy idő után már ő is hangosan röhögött a féleszű bűnözők ócska égetőin. A sorozat nem csak a karhatalmat tette szerethetőbbé, hanem a soraik közt betölthető biztos életpályát is reklámozta. A bevetése lévő férjekért aggódó csinos háziasszonyok soha nem felejtették el megemlíteni a juttatásokat. A szeméttel kapcsolatos gondolkodás alapvető átformálására egy ifjúsági skifi sorozat szolgált, a kacathad nagy kalandjai. A történet szerint egy szörnyű múltbeli katasztrófa után az emberiség elhagyta a földet, és egy bővíthető bolygóméretű űrhajóval haladt a galaxisban. A sorozat ötlete a milliárdos Bozsó Pétertől származott, akit, mint közismert környezetvédőt kértek fel tanácsadónak. Kacathad nagy iskolás barátaival, az űrturkászokkal kutatta a régi robbanásból származó mindent beborító szemétmezőket. Az értéktelennek vagy veszélyesnek tűnő tárgyakról aztán minden epizódban kiderült, hogy kis leleménnyel és közös munkával odahaza nagy hasznukat fogják venni. Az egykori mafiózóból is az újrahasználás mestere lett. Amikor pedig néhány év után a ha újabb közszolgálati elemmel színesítette tájékoztatóit, és Bodnár Emília már nézői tippeket is beolvasott, a fogvatartott először szólt ki a nyíláson az ételfutárnak. – Üzenetet akarok küldeni! – először szóba sem álltak vele. De amikor sikerült elmagyaráznia, mit szeretne, engedélyezték, hogy ő is beküldje ötleteit. – Adásba is került! – új újongott, akár egy kisgyerek! A helytakarékos, fiókos tároló láthatóan elnyerte az óvónő tetszését, és a férfi később sokszor merített erőt abból, hogy újra elmotyogta magának a dicsérő szavakat. Levelének azonban ennél sokkal fontosabb következménye is lett. Egy nap valaki bezörgetett ajtaján. Havasdjon... Éppen egy cipőszekrényt épített az előszobában is, hitetlenkedve állt meg a munkában. A kopogás értelmetlennek tűnt, mivel a rabnak nem volt hatalma a bezárt ajtó felett. Ezért csak bizonytalanul kérdezte: Szabad! Látogató! szólt be egy kellemetlen hang. Zárak nyíltak, aztán a beömlő napfényben egy magas, karcsú alak jelent meg. A házigazda kereste a szavakat, de a gyövevény megelőzte. Jó napot! Hallottam alkot! közölte az alezredes, aki egykor ibikének adta ki magát. Be kellett húznia a nyakát, hogy elférjen a barlangszerű szobácskában. A férfi nem tudta, mit mondjon, és már kiment a fejéből a szófordulat, amit régen az ilyen esetekre tartogatott. Szerencsére a másik sem beszélt sokat. Pár percet töltött bent, körbenézett, és összesen annyit vetett oda. Derék! Nem akarta a bűnöző orrára kötni, de valójában ámulatba ejtette, amit látott. A padlót törött képernyő darabokból kirakott mozaik díszítette. A sok kis félgömbből cifra csillárok épültek. De a legfantasztikusabbnak a strapabíró használati tárgyakat találta. Havas John saját fejlesztésű tekerős hajvágót használt, és praktikus piknikkészlettel vett. A nő, aki a nézői üzenetek beolvasásánál figyelt fel az ismerős névre, maga is a szemétépítés megszállottja volt. Persze nem a dekorációk vagy pohára látétek érdekelték, lakása sivára volt egy hulladéktárolónál, ellenben tudta, hogy bevetésen nincs hasznosabb képesség ha valaki bármilyen eldobott kacatot fegyverré tud alakítani. Ő pedig még nem tett le arról, hogy egyszer visszatérjen a szolgálatba. Amikor másodszor ment a szűk kuckóba, már jóval kedvesebb volt, és elárulta, hogy tanulni szeretne. Első alkalommal is lehetett volna szívélyesebb, de mióta a ha szóvivőjeként dolgozott, sokkal távolságtartóbbban viselkedett mindig nehezen szabadult szerepétől. Amikor annak idején hulladék kísérőt alakított, órákba telt, mire elmúlt az affektálása. Attól kezdve együtt barkácsoltak harcikéseket, késeket, viperákat. Nem félt fegyvert adni a jámbor fogoly kezébe, könnyedén elbánt volna a legyöngült alakkal, az pedig jobban féltette törékeny bútorait sem, hogy verekedésbe fogjon. Egyszer aztán a tiszt egy üveg borral állított be. Még mindig tudom, mikor van havas john mosolyodott el. A rabnak fogalma sem volt, milyen nap lehetett, és már abban sem volt biztos, hogy egyáltalán volt neve valaha is. A nő a díványra telepedett. Ódép kellett tenni a macit. És őt hogy hívják? Érdeklődött, miközben töltött a PTR-ből készült poharagba. – Hát, még nem árult el, vágta rá a másik. Nem viccnek szánta, Pamela mégis nevetett. Úgy ültek ott egymás mellett, mint annak idején 58-ban a kukásautóban, pontosan tíz évvel azelőtt. A férfi most is zavartan pillantott félre, és hogy oldja a feszültséget, bekapcsolta a műsort egész nap a csatorna nagy dobásának szánt, szemét lottó ment. A párt tudta, hogy cirkusz és kenyér kell a népnek, ami ebben az esetben zenés műsort és ingyenes hulladékszállítást jelentett. Persze a nagy nyereményhez csak a szerencsés kiválasztott juthatott hozzá. A sorsolás alapgondolata a műanyag cserélgetésében rejlett. A belügyminiszter úgy érvelt, a hulladék csak annak szemét, aki kidobja, míg másnak akár hasznára is válhat. Könybelábat szemmel mondta, ahogy apáink annak idején is továbbadták fiaiknak a jó öreg szendvicsütőiket. Bassza meg! Vidám körkapcsolás keretében közvetítették, ahogy a hulladékőrség autói viszik a lakosság szemetét, Hátul szelebek és politikusok kabaszkodtak. A kocsik rakományát egy hatalmas kerékben keverték meg a pusztázámori lerakóban, és véletlenszerűen osztatták szét. Akrobata csoportok pörögtek a hatalmas markolókon, amik újra megtöltötték a járműveket, hogy mindenki megkapja a nyereményét. Riportok készültek hétköznapi emberekkel, akik törmelékben állva nyilatkoztak, s boldogan mutogatták új kincseiket. Amikor a győztesek, átlagos békés csabai két gyermekes család, fanfárok hangjaitól kísérve végre megszabadultak szemetüktől, kertjüket konfetti eső borította be, és megkapták végső jutalmukat, egy ember méretű szürke műanyagserleget. Éppen visszakapcsoltak a puszta helyszíre, amikor különös dolog történt. A szemétkerék előtt táncoló műsorvezető tapsolva jelentkezett be, de szokásos, örjöngő stílusa helyett kisé megilletődötten szólalt meg. Nálunk egyszerűen fergeteges a hangulat, mondta, miközben zavartan oldalra tekingetett. Kiabálás hallatszott. Aztán valami szürke dolog húzott el a feje felett. A sómen szóra nyitotta száját, de a következő darab egyenesen fejbe találta. Kezét vérző homlokához kapta, amikor ordító, dühös alakok rohanták meg. A kép hirtelen elsötétült, és a következő felirat jelent meg, hiba a rend hamarosan helyreáll. Pár pillanat múlva azonban minden magyarázat nélkül a kacat nagy előző napi része indult el. Havas John tátott szája lült a pamlagon. A maci döbbenten bámult könyve fölött. Pamela kezében összeroppant a pohár. Idegesen ugrott fel, és természetesen beütötte a fejét a mennyezetbe. Azonnal a központba kell mennem a vészhelyzet vonatkozásában, kapta elő zavarában hivatalos modorát. után elviharzott, a két jóbarát magára maradt kínzó kérdéseivel, melyekre napokig nem adott senki magyarázatot. Csak egy hét múlva érkeztek az első hírek az anarchista rendbontókról. Bár a foglyok eddig semmit nem érzékeltek belőle, Európa szertel megszaporodtak a radikális természetvédő csoportok, a rendpártal szemben pedig napról napra nőtt az elégedetlenség. Miután a tüntetéseket betiltották, a környezetvédő törekvések föld alatti szervezetekben öltöttek testet. A legtöbb taggal az illegális zöld mozgalom, az izmoz rendelkezett, de számos különálló sejt is tevékenkedett. A kötelezően kiszabott hulladékmértéke egyre nőtt, a lakások legfontosabb helyiségévé a szemétároló vált. Igaz, sokan dacoltak az ellenőrzéssel, és ha csak hétvégékre vagy ünnepi alkalmakra is, de kiadták másoknak lomjaikat. Tömött autóikkal illegális szemétfutárok járták az utakat céltalanul. Pattanásig feszült volt a hangulat, és sokaknak a szemét adta meg a végső lökést. Tömegek vonultak az utcára lomjaikkal, majd megrohamozták a pusztazámori lerakót. Jól szervezett csoportok foglalták el a létesítményt, és csak úgy özöllöttek be az önkényes elhelyezők. Az ellenállók letáboroztak, lövészárkokat ástak és barrikádokat emeltek. A közteresek nem akartak vérfürdőt, ezért tárgyalást kezdeményeztek. Ekkorra azonban az események már megállíthatatlanná váltak. A két héten át tartó blokád nemcsak a rendszert rengette meg, de kirobbantotta mindazokat a történéseket, melyeket később a 2068-as európai pikulás forradalomként emlegettek. A belügyminiszter helikopteren hagyta el az országot, Bodnár Emiliát pedig otthona előtt dobálta meg egy környezettudatos csoport idényzöldségekkel. Lángoktól löttek a szemét felhők, amikor az űzött alak megjelent havas dzsónajtajában. – Nincs, hová mennem! – mondta a lány. A férfi nem nézett oda, amikor Pamela kibújt ruhájából, hogy hölvegye a kölcsönbe kapott XL-es méretű zsinórokból kötött pulcsit. – Még nem faragtam vendégszobát – szabadkozott a házigazda. – Arra nem is lesz szükség. Sokta fülébe szerelmesen a nő. A díványon kapaszkodtak egymásba, és még az előszobában is beleremektek a csillárok. A macia földre esett, de most egyáltalán nem neheztelt ezért. Utóbb persze havas John is betéve tudta a forradalmi események időrendjét,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 – Gyerünk, ne kéres magad! – hallatszott egy másik hang. A lány kétségbe esetten forgolódott, még soha nem látott ennyi embert. A tekintetek mind rászegeződtek. Ekkor sokkos állapotában énekelni kezdett. Ez mindig megnyugtatta, ebben mindig örömét látta. -e. Teleszívta tüdejét, és a kacat halmok fölött szárnyalni kezdett egy dal, amit szüleitől tanult. Felszállott a vadgalamba szemétre, Erít babám, tarisznyádat cseréd le. Nem cserélem, nincsenek annak más hibája, Édesanyám tavaly nyáron csinálta. Leszállott a vadgalamba szemétről, Szép rokolyát a vásárból vegyél föl. Nem veszek én, úgy van az pont kivarva, Napnyugtára elfoszlik majd az ajja.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 Alpik feketében, fejkendőben állt. Átölelte lányát, és már együtt fogtak a következő nótába. Eltörött a csibuki pám kupakja. Azt mondják, hogy őrizgessem magamba. Nem veszem én ezt a bajt a nyakamba. Vigyál az, aki így kifaragta. Egymást követték a kesergők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 2035-ben megismerkedett Benedekkel, az elvált népies építéssel. A férfi 23 évvel volt idősebb nála, de egy sokkal régebbi szülöttének látszott. Olyan időutazónak tűnt, aki időgépét pásztortűznél faragta Budyli Bicskával. A népi kultúra megszállottjaként az egyetem alatt,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 Az üzleteléshez még San Franciscóban vásárolt össze egy csomó bóvlit, fésüket, töltőtollakat, piperetucokat. Ahogy a tolna hullámokat vetve kihajozott palauról, a sziget lakossága örömújjongásba tört ki. Valaki utánuk dobott egy kókuszdiót. Két mezitlábas benszülött a parton állva vizsgálgatta, mit kaptak az idegentől. Egy gyöngyház utánzat kanál volt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 Akkor ismerte meg Pamela-t. ő hívta az egységhez, amikor a tisztnek új munka után kellett néznie. Ahogy látja, még nem igazán tudjuk irányítani, az viszont nagyon ígéretes, ahogy maguk azzal a hulladékjal megfordultak. De minek művelnek ilyesmiket, bukott ki a milliárdosból a kérdés. Magának magyarázzam? Igen csak hasznos lenne, ha messzire el tudnánk juttatni a szemetünket.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 78-ban két nagy horderejű esemény is történt. Egyrészt letelt Havas Zsom büntetése, aki hála az újabb évtizednyi szüntelen propagandának, az ökoszisztémáért aggódó népzenészként lépett a szabadba, bomlott tudattal és tökélyre fejlesztett kézügyességgel. Mivel pénze nem volt, élettörténetét adta el, amiből sorozat készült.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 A forgószelek ugyanis hosszú útjukon folyamatosan veszítettek szemétmennyiségükből, állandó utánpótlásra volt szükség, hogy megtartsák lendületüket. Deszantosok telepítettek hulladéktámaszpontokat eddig érintetlen erdőkbe, tisztán maradt vízfelületekre. A hadseregek mérnökei elképesztő összegeket felemésztve, de napok alatt áthidalták a gyűjtés és válogatás nehézségeit. Jelszavuk az volt,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 Hegységméretűre nőtt, fülsiketítő bömböléssel örvény lett végig a földeken, és a végtelen szemétspirálban billiónyi petpalack csillogott. Velük hasította a levegőt szédületes sebességgel, a maci is. belsőjében munícióval, fején programozott kupakkal, majd szétvetette a büszkeség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 Rendkívüli érzékkel alkották meg az egyes fogásokat az adott dilemmákhoz. Az ózor réteg elvékonyodását például megrepet Beiglivel szemléltették. A túlnépesedés és elvárosiasodás problémáját pedig tányérról lelógó sarokház süteménnyel oldották meg. Azért akadt mit finomítani a rendszeren,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 a lengyel kémikus ült, aki hátralévő életében a nő laborjában végezte kutatásait, és a palaui bőrhöz illő tökéletes mink kifejlesztésén dolgozott. Fron a bányamérnök, egy palaui szappanoperát nézett ócska készülékén, amikor a kép vibrálni kezdett majd színes csíkokra esett szét. Nem kellett felállnia, irodája alig volt nagyobb egy íróasztalnál. Bútorait a műanyagfejtés során előkerülő, ismeretlen eredetű lomokból eszkábálták, javarészt fémből. Ülőkéje vázát az egykori állólámpa alkotta, a világítás pedig egy irodaszék karfájáról lógott. Háromszor rácsapott narancssárga öklével a dobozra, de semmi sem változott. Gyanakodva pillantott a falon lévő térképre, ott is sávok futottak. Ránézett az ajtóra, hullámok lifteztek rajta. Csak halucinált, ezért háromszor beleverte homlokát a falba, és a kép kitisztult. Ivott még egy kortyot a maciból. Halk zörgést hallott. Lehalkította a készüléket, és fülelt. Egy darabig semmi. Aztán még egy csörrenés. Beleverte a fejét a falba, és ez már hatott. A szűk szellőző nyilásból pattogva gurult ki egy apró fém darab, majd egy pici állapodott meg az asztalon. Egy anyacsavar hevert ott. Ezt használták, ha odaföntről akartak valamit. Na, szép! Ki tudja, mióta lehettél ott beszorulva, motyogta, majd kulacsát szorongatva neki indult. Ahogy az automata liftbe szálltak, a maci elgondolkodott, micsoda technikai fejlődés indult meg az utóbbi időben. Pár éve még sziklába vált lépcsőkön kaptattak fel a vezetőséghez, ahol ember várta őket. Az új főnököt robotnak mondták, de inkább csak egy algoritmus volt, munkás formájú kaszniban. Archív kétdimenziós felvételek alapján rekonstruálták egy alkoholista katowicei bányamérnök mérnök megjelenését az 1960-as évekből. Akkorra kutatások igazolták azt, ami mindig is sejthető volt, hogy a dolgozók sokkal inkább hallgatnak olyan felettesre, akit maguk közül valónak éreznek. Csak annyiban különbözött az eredeti modelltől, hogy bőre narancssárga színben pompázott. Front tudta, hogy most nem halucinál. A főnök mindig a jelenlévő alkalmazott színét vette fel, ezzel is fokozva a szimpátiát. Sajnos pontosan ezért nem tudott egyszerre többeket fogadni, így nem lehetett tisztázni egy sor munkahelyi konfliktust. A robot képtelen volt bármilyen mimikára vagy testmozgásra, merev tekintettel, csukott szájjal szólalt meg. Csak ajkai közé szorított cigarettája parázslott. Természetesen bányász köszönéssel kezdte. Sok papucsot, frontkotrás! Fron összerezzent. Ritkán hallotta teljes keresztnevét. Bányász szokás volt régi kitermelési eljárásokról elnevezni gyerekeket. Már így kapta nevét apja is, blokfejtés és nagyapja irányított ferdefúrás is. Téglalap, rr négyzet, téglalap, k, hogy elej, téglalap t, t, csillag, folytatta a főnök. A program még nehezen birkózott meg a magyar ékezetekkel. Aj, téglalap, v, kérdőjel, dr, kérdőjel, l, szr, n, csillag. K. A beosztott ennél még a palauit is jobban értette, ezért gyorsan megtekerte az íróasztalon lévő ventilátort, és átállította a nyelvet. Egy perc múlva azonban már nem is volt kíváncsi tovább a szövegre, mivel meghallotta a legfontosabb szót: Egyedem, begyedem! Ami köztudottan létszámcsökkentést jelentett. Mire visszatért irodájába, már tolták be helyére a robotmérnököt. Nem, mintha váratlanul érte volna a dolog, sorra küldték el mellőle a kollégáit. Átbaktatott törseire a félpapucsba, ahol végignézve a kocsma közönségén, már nem is látott más embert. Mind tűntek, mondta elgondolkodva a csaposnak. A pultos a távolba révett, szemében végtelen élet tapasztalat tükröződött. Mindig így nézett. Egy marakesi talpon álló kiszolgálójáról mintázták. Fron tudta, hogy állás után kell néznie, pénz nélkül, még a hajléktalan létben sem látott perspektívát. Azt is tudta, hová kell fordulni, hogy munkát szerezzen. A kétféle alumínium szórólap ott hevert a söntéspulton. A problémát az jelentette, hogy döntenie kellett. Az első hirdetés Európa egyetlen virágzó bányavárosát, puszta ajánlotta, és a megszokott műanyagos melónak ígérkezett. Péter utódainak vállalata akkor tájt mély volt érdekelt, és kapva kaptak a mérnökök után. A másik lehetőséget is ők kínálták. Pár évvel ezelőtt fogtak hélium-három izotóp kitermelésébe a Holdon. Az első lapra azt írták, történelmi nagyváros, kiszámítható időjárás, dinamikus csapat. Magában lefordította, mit jelent. Színesekkel szebbeni megvetés, forróság, tömeg a munkás szálón. A másikon ez állt. Életre szóló élmény, lenyűgöző panoráma, juttatások, ami depressziót, sivárságot és felhasználhatatlan utalványokat takart. A bányászok az ilyen kérdéseket kulacsukkal döntötték el, ami nem csak azt jelentette, hogy búdult állapotban töprengtek sorsuk nagy kérdésein. Amikor ugyanis kiürült, lefektették palackjukat az asztalra és megpörgették. Amerre végül a szája mutatott, arra esett a választás. A maci is pörgött, még ha kicsit kacsázva is, és a két szórólap között az utolsót fordulva, ő maga úgy érezte pont azért, mert annyira erőlködött, egy hajszányival a holt felé fordult. Fron hajolt az asztalhoz, úgy méregette. Nem volt maradéktalanul boldog. Kezébe fogta a macskot, aztán megszólalt. – Mit isznak a holdon, zarif? A csapos berregett egyet és teletöltötte a palackot. A vendég nem kérdezte meg, mi lehet benne, éppen elég volt ránéznie. A maciban világító kék folyadék lötyögött. Nagyot húzott belőle, aztán várta a hatást. Szeme előtt szűkülő és táguló körök pattogtak. Meg kellett kapaszkodnia a pultban. Kráteromlásnak hívják, pont ugyanilyen csak a holdon lassabban pattognak a kisebb gravitáció miatt. – Nem ekelj lehet! – böffentette a mérnök. Aztán imbolyogva elindult a P vállalat toborzó irodája felé. Eközben a bolygó túlsó felén, puszta zámoron, a vállalat feje éppen elfogyasztotta pompás reggeliét. Bozsó főnök a teraszkorlátjához sétált és lepillantott a hajnali fényben játszó parkra. Még Péter nevezte el legnagyobb fiát főnöknek, ami azóta is öröklődött a család első szülöttjeinél. A név kérvényezésekor pedig mindig ugyanarra az indiános sorozatra hivatkoztak. Péternek komoly fejtörést okozott, hogyan nevezzel el második fiát anélkül, hogy testvére mellett helyettesként örök kisebb rendőségre kárhoztassa. Végül az igazgató nevet adta neki, harmadik fia pedig felettes lett. A nevekhez nem találtak megfelelő sorozatot, úgyhogy Péter forgatta le saját költségén. A cég alapító szép apa szobra a díszkút tetejéről mosolygott le az utókorra. Egyik kezében kis földgömböt tartott, másikban palackot szorongatott. A kút körül és végig a szépennyért sövények mentén jól öltözött alakok lépdeltek. A legnagyobb csöndben hegyen közlekedtek, nehogy megzavarják a várkastély népét. Időnként megálltak, tettek néhány óvatos karmozdulatot, legugoltak, aztán settenkedtek tovább. Főnök kettelveszemlélte ruhatárának látványos felvonulását. Nézett magának harisnyát, mentét, díszes dolmányt, és magához intette a kiválasztott szolgákat. A mozgatók felsiettek a teraszra, lekapkodták ruháikat, és gyorsan felöltöztették az uraságot. Mire az visszanézett a ligetre, már el is tűnt onnan az előbbi sereglet. A pázsiton földigérő ruhájú nők jelentek meg kígyózósorban, mind ugyanaz a kisé testes alkat. Ő nagysága is felébredt. Nem volt kérdés, hogy a felső tízezerhez tartoznak, tulajdonképpen ő és neje alkotta a felső kettőt. Előző nap a parkban egy világsztár adott koncertet, ifjú felhőmester lenyűgöző időjárás operát vezényelt. Szenvedélyesen, mennydörgés hangjaitól kísérve ázott a dobogón, és végül nem maradhatott el a dupla szivárvány sem. Főnök éppen a megrendítő élményen merengett, amikor Kürt szó törte meg a csendet, és a pázsiton egy felemás cipőjű, csörgősípkás fiatalember élethű mása jelent meg. Hányszor mondtam már, hogy ne zavarjon ilyenkor, fölmet rá titkárára az igazgató. Mindig ezt mondja, uram, épp ezért próbálkozom folyton. A másik már majdnem letorkolta ezért a visszaszólásért, de aztán úgy döntött, Jobb gyorsan túlesni a dolgon. Hajam, mi olyan fontos kiáltotta a korlátra támaszkodva. Aggasztó hírek jöttek a holtról, uram! Magának aggasztó, nekem maximum kellemetlen, megértette? Jött ki főnök megint a sodrából. Elnézést, uram, ezt a kellemetlen üzenetet kaptuk a bázisról. és hallatszott, aztán elindult a térhatású videó üzenet. A titkár helyén Koszos kezes lábasban kék bányász jelent meg. Rémülten kapkodta a fejét, mintha nem tudná, hová került. Füleit befogta, úgy próbálta túlkiabálni a hangzavart. – Halló, központ! Nagy salakban vagyunk! Mindent elleptek ezek a dögök! De ami ennél is rosszabb, hogy… A munkás iszonyattal az arcán oldalra pillantott, aztán száját velőtrázó tébolyult sikolyhatta el. Valami, ami nem látszott a felvételen, elemi erővel ragadta a magasba. A parkon földön túli morgás futott végig, és a gyepre már csak egy véres bányás is akhullott. Több nő ájultan esett össze a füvön. Ritkán láttak felé kék embert. Újra az asszisztens jelent meg, ha lehet még aggodalmasabb arckifejezéssel. Legendák terjedtek főnök vaskező vezetői módszereiről, és a vállalatirányítás apáról, fiúra szálló titkairól, valójában azonban semmit nem konyított az üzlethez, sikereit megörökölt, kiapadhatatlan vagyonának és szorgos beosztatjainak köszönhette, meg annak az egy mondatnak, amivel minden krízis helyzetem felülkerekedett. Oldják meg valahogy! Vágta rá, aztán egy gomnyomással eltüntette a fiatalembert. Még egyszer végignézett a parkon, és szeme megakadt valamin a távolban. – Hé, nem visz onnan! – ordította el magát. A kút mögött egy túzok ugrándozott, láthatóan éppen megcsapolni készült egy kerti lámpa energiamodulját. A madár megtorpant a kiáltásra, megforgatta fejét, de egy hegyes süveges nő gyorsabb volt, egyetlen lövéssel terítette le a betolakodót. A vállalat polimerikai kirendeltségét a praktikum jegyében alakították ki. Nem költöttek az ügyfelek kényelmére sem arra, hogy dekorációval kápráztassák el őket. Egy csupasz konténer volt, benne egy pult, mögötte pedig egyetlen unott alkalmazott. A flegma éves lány végig szörcsögő hangot hallatott, tátott szájában egy öncsócsáló rágógumi forgott. A mérnöknek azonban még így is jó esett, hogy igazi emberrel találkozik, aki ráadásul magyarul szólalt meg. Fron most látott először európai őslakost. Az ő kollégái mind gyógyszeres dobozok kupakjaitól lettek fehérek. A macinak nagyon ismerős volt a fiatal, de nem tudott rájönni, hol láthatta már. Valójában még szép anyjával találkozott Budapesten, Hedvig annak idején ugyanígy unatkozott a Szandra ABC pultja mögött. Azóta persze nyoma sem volt a kisboltnak, meg a nyüzsgőbusz végállomásnak. A környék egész Budapestel együtt puszta zámor, lepusztult elővárosává züllött. A mérnök úgy tudta, csak be kell mutatni diplomáját a robbantási oklevéllel, ezért igencsak meglepte, milyen komoly vizsgálatnak vetették alá. Hosszú teszt mérte fel egészségi állapotát, a szerek fogyasztását firtató kérdése, azt válaszolta, átszokóban. Analizálták reflexeit, állóképességét képességét és memóriáját. Nehéz volt eldönteni, melyik értéke lesújtóbb, és az igazán zavarba ejtő feladatok csak most következtek. Ha egy utazásra mindössze három dolgot vihetne magával, mik lennének azok? kérdezte a lány gépiesen, aztán visszatette szájába a kipattan trágót. A bányász a pultra tett sisakjára nézett, aztán a macira. Még hazaugrom a detonátorért, mondta végül. A vizsgáztató megnyomott pár gombot, aztán kifejezéstelen arcsal tette fel a logikai kérdést. Egy nagyhegy lábánál csörlős emelőkosárhoz érkezik egy birkaevő gójával, egy gólyevő kígyóval, és egy kígyó evő birkával. Hogy jut át a hegyen, ha nem hagyhatja magára a góját, a bírkával, a kígyót a gójával, a birkát pedig a kígyóval. A kosár csak az ön, és egy állatsúját bírja el, és a góját nem kötözheti meg a kígyóval. Frón bizalmatlanul húzta fel szemöldökét. Beugratós kérdésre gyanakodott, de aztán mégis a nyilvánvalót választotta. Lerobbantom a hegyet. A rágó pukkant egyet, de a pultosnak szemesem rebbent. Kivette szájából a lüktető rakocsot, az pedig hernyózó mozgással végigmászott a nő karján, és felcuppant a homlokára. Mit gondol, miért pont önt kellene választalom erre a pozícióra? Ha megfizetnek, nem kérdezek. Itt írja alá. A mérnök megpróbálta átfutni a megállapodást, de még egy józan embernek is megterhelő lett volna, nemhogy egy bányásznak. Addigra a tudománya hatalmas fejlődésen ment keresztül, és már közel sem az apró betű volt a bankok és nagyvállalatok legfőbb fegyvere, mint a XXI. században. A fogalmazványbetűi folyamatosan változtatták méretüket. Egy azon szón belül is külön-külön növekedtek és zsugorodtak, Ráadásul, ha az ember visszalapozott a szövegben, újabb alpontok és záradékok jelentek meg. Gyorsan szignózta. Megkapta az előleget. Zsetonok és utalványok zörögtek egy erszényben. Fungixből készültek, ezért időről időre rázogatni kellett a tarsajt, nehogy tartalma lebomoljon. Könnyedén vágott zsebre a pultról egy rágógumit. A lány... Most először felszisszent. Miután magához vette robbantó berendezését, kiment a reptérre, ott erszényéből kikereste az utazási kupont, és vette egy jegyet angóba. A pusztazámori P-vállalat ugyanis a közép-amerikai guatemalából lőtte fel teherszállító űrhajóit. Mivel az emberiség minden igyekezete ellenére a fizika törvényei a huszonkettedik századra sem változtak meg, a földről még mindig az egyenlítő környékéről volt legegyszerűbb rakétát indítani. A kilőtt tárgyaknak kezdőlökést adott a bolygó forgása, akár egy járműből kidobott szemétnek. A lőkés azonban a sarok felé haladva egyre kisebb lett. Bár a földön állók nem érzékelték, az egyenlítőhöz közelebb lakók egy nap alatt sokkal nagyobb utat tettek meg. Hiába futotta le valaki a maratont Norvégiában, aki egész nap a lábát lógattak guatemala egy fordulat után így is 24 ezer kilométerrel többet haladt. És mivel a sebesség egyelő út osztva idővel olyan alapigasság, amelyet még az idegen dimenzióban élő örök életű lények is a munkaasztaluk fölé tartanak, Quetzaltenangóban a bolygó lökő ereje is nagyobb volt, mint Varenkfjordenben. Érdekes összefüggés, hogy a bolygón, a sarkok közelében is, az egyenlítőnél is meglehetősen furcsa neveket adtak városaiknak az őslakosok. A jelenség az agyukatért szélsőséges hideg és meleg hatásoknak volt köszönhető, de ezt a tételt soha nem fedezte fel az emberiség. A bánya mérnök repülője másnap késő délután indult Közép-Amerikába, de már most igyekeznie kellett a becsekkolással. A biztonsági átvilágítás rendkívül időigényes volt, mivel abban az időben a terroristák szinte már bárhová el tudták rejteni bombáikat. A fogászati szűrés vagy a gyomortükrözés nem volt túl kellemes, de kis felárért bárki megkaphatta a leleteket. Az ellenőrzés előtt frontfegyelmezetten fegyelmezetten a kulacsa tartalmát, azt viszont már nehezebben viselte, hogy nem vihette magával a detonátorát. Sajnos elvették fejfedőjét is. Egy számmal nagyobb volt a megengedett bányássisaknál, ezzel csattanós választadva a vizsgán feltett elvont kérdésre. Amíg az újdonsült hélium-3 bányásza a vizsgálatra várt, volt ideje végig gondolni, miféle bizniszbe keveredett. Európa újabban magfúziós reaktorok építésével remélt kilépni a palaui függésből. A létesítmények egy évmilliárdok óta zavartalanul működő erőmű a nap technológiáját utánozták. Az éltető csillag belseiben hidrogén alakult héliummá. Az egész naprendszert ellátó energiát kis majdnem héliumok összecsapódása váltotta ki. Ezek voltak a hélium-három izotópok. Ezért a hihetetlen energiaforrásért szerencsére nem kellett az izzó gázgömbig utazni. Vállalva a szinte biztos szénnégést. A napszelekkel szerte szóródtak a világűrbe, akár a fortyogó bográsból kifröccsent zsíros cseppek. Bár a földet mágneses mezeje miatt elkerülték, a holt közeteibe ősi óta beleívódtak. Az emberiség pedig végre elérkezettnek látta az időt, hogy, mint a kert szorgos hangyái, begyűjtse a kincseket. Volt azonban még egy nagy ötlet, amire a hangyák sem gondoltak. Az űrhajók odafelé sem mentek üres kézzel. A kibányászott közetek helyét a pévállalat világoskék, világoskék, szennyező műsalakkal töltötte fel. Péter igazán büszke lett volna utódaira. Fron először repült életében, de nem tapadt izgatottan az ablakra, mint egy gyerek. A kis lapocskát nézegette, amire a munkaügynek kellett ráütnia a dátumot a holdra érkezéskor. Onnantól számolták a szolgálati időt, az összes pótlékot és a nyugdíjat. Addig minden más tevékenység felesleges volt. Az út egyébként sem tartott sokáig. A korhajtó műveinek hála a repülők olyan gyorsan közlekedtek, hogy a légikísérők futva kínálgatták portékájukat. Leszálláskor rögtön beváltott egy kabátkupont, mivel jeges szél fújt és szakadt a hó. Vatemala nem bírt túl nagy súlyjal az időjárás egyezmény megkötésekor, ezért a kisországnak kellemetlenék hajlat jutott. A hőmérséklet alig ment fel fagypont fölé. Nem sok minden termet meg ezen a ordvidéken az állam GDP-je a rakétaüzleten kívül főleg félékből származott. Esteledet Holdrakétája pedig hajnalban indult, ezért Fron nem vesződött szálláskereséssel. Tanyát vert a kijelölt dokhoz legközelebbi koszos csehóban, a fagyos gumóban. Unottan pörgetett egy zsetont a pulton, mellette a teletöltött maci ismerkedett a helyi ízekkel. A korong zörögve ütögette a fémfelületet, egyre gyorsabban és gyorsabban, aztán egyszer csak elhallgatott. A beállt csendet harákoló nevetés szakította meg. A hang egy sarokban gubbasztó kék vén embertől jött. – Én is voltam olyan, mint te! – szólalt megreketten. Narancs! – kérdezett vissza Frond, de hamar rájött, hogy az öreg másra gondolhat. A lassan feléforduló sötét ráncos arcból vak szempár világított. – Fiatal és naív! – röhögött az aggastyán. Ugyan, negyvenöt múltam, vetette oda a mérnök. Az öregember felemelkedett, megmarkolta a fehér botját, majd üres poharát a söntéspulton tolva megindult felé. Azt hittem, meggazdagszom a holdon, de jól rászedtek. Akkor ez lehetett a gond öreg. Én nem hiszek a csodákban, épp csak összeszedek egy keveset. Ígértek mindent? És örültem is, amikor felvettem az előleget mondta a kék, aztán vigyorogva elhallgatott. Szájában egyetlen fog árválkodott. Fron összeráncolt homlokkal méregette a fickót és üres poharát, aztán oda csúsztatott neki egy italkupont. Beszélj! – az öreg felemelte mutatóujját, úgy kérdezte. Szépen csilingel, de a holdon nem ér semmit, mi az. A bányás szeme elkerekedett. Ne, a rohadékok kiáltotta. Kiborította erszénye tartalmát az asztalra szétterítette a kislapokat, és egyesével vizsgálta meg a hátuljukat. A többségük kultúra utalvány volt. A holdon sem lett volna levásárolni őket, a föld hűséges kísérője ugyanis nem csak saját fényel és számottevő légkörrel nem rendelkezett, de felszínén a kulturális élet nyomát sem sikerült kimutatni. Fölnyalá volt a cuccait, és az ajtó felé vette az irányt. Az öreg kárőrvendőn kacagott. Fél órával zárás előtt rontott be a Nemzeti múzeumba. Két kiállítás közül választhatott, és bár a kezében szorongatta, most nem volt ideje megpörgetni kulacsát. Az ösztöneire hallgatott. A vérengző maják elátkozott kincse, zihálta, a legdrágább csomagot kérem. Talán az egész világ sorsa másképp alakul, ha akkor nem erre a tárlatra jegyet, de az igazat megvalva a maci sem bánta a dolgot. Nem érdekelte ugyanis a jégcsapretek története. A huszonkettedik századra sokat változtak a múzeumok. Hozzáidomultak a szórakozásra vágyó közönség igényeihez. Voltak helyek, ahol szellembasúttal mutatták be a régi korok emlékeit, máshol a kiállításokat a valamikor Dodgem nevű játékkal kombinálták. Kis elektromos járgányokkal furikázták a látogatókat, a volánnál tárlatvezetők ülték. Egy pillanatra álltak csak meg egy-egy tárgy előtt, a szakértő elhadart néhány tudnivalót, és már csapódott is beléjük egy másik társaság egy újabb érdekes adalékkal. Quetzaltenangóban azonban tökére fejlesztették, hogyan lehet felejthetetlen élményként eladni néhány régi agyagszobrot. A majákról szóló kiállítás interaktív, szobás szerepjáték volt beépített szereplőkkel, mely a műkincsrablás izgalmát nyújtotta a vendégeknek. A tárlatvezető egy oszlop mögül piszegett rá. Egyeztessük óráinkat! A fiatal nő szinte elveszett az árnyékban. Testhez simuló fekete kezes lábast és keztyűt viselt, indián arcát, sötét haj keretezte. Fron lenyűgözve állt, bár nem volt benne biztos, hogy a lány bőre is a gulyás krémes tubus kupakjától lett olyan, mint az övé. A fekete alak ruganyosan, settenkedő állatmódjára mozgott, és lehalkított hangon adta elő mondandóját. Egykor ezen a helyen virágzott a maják fényes birodalmának központja, a csillagászat és a matematika mestereinek életét teljesen áthatotta a vallás. Városaikban mindenhol hatalmas templomokat emeltek, állította meg hirtelen a mérnököt, aztán gyanakodva kikémlelt a sarkon. A látogató egy kép előtt átsorgott, amin lépcsőzetes piramisok látszottak. – Komoly meló lehetett kibányázni, – ümmögte magában. Most ők is lépcsőn mentek felfelé, a falon véres jelenetek sorakoztak. Szertartásaikon gyakran áldoztak embert isteneiknek. A templom tetején obszidián pengével vágták fel az élő, kékre festett áldozat melkasát, hogy aztán a kitépett, még dubogó szívét a magasba emeljék. – Kékre? – kérdezte Fron elgondolkodva. Egy faragványal díszített bezárt ajtóhoz értek. A domborművön nagy, íves sarló látszott, amin egy asszony ücsörgött. Lábát lelógatta, karjában pedig egy állatot tartott. Ez itt a holdisten nő! X kell! A termékenységért, de a végső pusztulásért is ő felel, és majdnem mindig lábrázolják. A maják, mint sok más nép, ezt az állatot látta bele a hold sötét foltjaiba. – Na, hát holnap, ha ott leszek, megkeresem azt a nyulat. – göcögött From. Ó, a holdra utazik, milyen szerencsés! – vidult fel a tárlatvezető. – Hajnalban! A lány elmosolyodott, de aztán rájött, hogy kiesett szerepéből, és gyorsan visszatért feladatához. Megforgatta a félholdat, amitől az ajtó kattogva kinyílt. Félhomályos terem tárult fel előttük, csak a középen álló dobogót világította meg reflektorfény. Az emelvény tetején egy jókora szobor pihent, de az odavezető úton a levegőt rezgő sugárnyalábok hálózták be. – A maják elátkozott kincse! – suttogta a múzeumi alkalmazott. A szobor sok más műkincshez hasonlóan valóban elátkozott volt. A leggonoszabb rontásokat szánták annak idején a tolvajoknak. De ezek az átkok teljesen hatástalanok voltak. Ha működtek volna, a British múzeum összes igazgatójának rejtélyes öngyulladásban kellett volna elhunynia. A nő hasra vágódott, és becsúszott az első sugár alá. Könnyedén surrant át alatta, aztán oldalra gurult, majd újra kúszni kezdett. A bányász... Kigúvat szemekkel figyelte a feszülős dreszben vonagló nőt, és nagyokat kortyolt a maciból. Neki nem kellett másznia. Elég volt a sugárba érinteni a kultúra utalványt. Megérkeztek a szoborhoz. A nyúl ostoba pofát vágott, mint aki nem is sejti, mi fog történni. – Remek színész, gondolta a maci. – Most! – súgta a lány, és a bálványt a mérnök szabad kezébe nyomta. Bömbölve szólalt meg a riasztó. Front csak azt érezte, hogy karon ragadja egy kéz, és már rohantak is lefelé a lépcsőn. sapkás biztonsági őr ugrott eléjük, fegyvert fogott rájuk. A nő kirúgta kezéből a pisztolyt, és futottak tovább. Amikor a sötét utcára értek, már halkult a szirén a szó. – Akkor ennyi? – kezdte a bányász. – Nem lehetne, hogy maga meg én a lány közelebb lépett, szorosan hozzásimult. A játszmának még nincs vége, nevetett, azzal a mérnök ágyékába térdelt. Fron rogyott az aszfaltra, a tárlatvezető pedig megkaparintotta a szobrot. Motorra pattant, és csikorogva elszáguldott az éjszakába. A földön fekvő alak jó darabig nem mozdult, Kiállítás még nem volt rá ilyen hatással. Pirkat, mire újra a fagyott gumóba ért. Megtörtént támaszkodott meg a pulton. – Gyere, fiam, mindjárt indul a hajónk! – csapott a hátára a kék öreg ember. – Maga is jön! – értetlenkedett a bányász. Engem nem vagynak itt! – vigyorgott a vakember. – Én vagyok a főgépész! Botjával tapogatózva mutatta a dokhoz vezető utat. Fron annyira zavarban volt, hogy a kerítésnél nem találta erszényében a belépőkártyát. Az aggastyán röhögve engedte be. – Már bejönni se tud a kis kék fülű! A mérnök a portás fülke üvegében látta meg tükörképét. Valóban egészen kék volt már a füle. A rakéta egyáltalán nem hasonlított a szórólapon látotthoz,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 Nem véletlenül nem futott be egyetlen neonzöldzakos ázsiai bohót sem. A pétársaság tevékenységének köszönhetően a 22. század végére új szín jelent meg a holdon, a világos kék. Műsolakkal töltöttek be kisebb-nagyobb lyukakat, de szabálytalan foltjaival szerte a vidéken látható volt a szemét. Az a valami viszont, ami a frászt hozta rájuk,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 Szorította a macit, és nagyon szerette volna, ha űrsisakban is tudna inni. Az óriás nyúl utolérte őket, barátságosan végigszaglázta minden mindannyiukat, azután egy kék műs alakfoltnál állapodott meg. – Szemete teszik, – jegyezte meg a tárlatvezető elgondolkodva, miközben feltápászkodott. – Leporolták magukat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 – Egy ponton az öreg megtorbant. Van itt egy emelvényszerűség vagy kerítés, bizonytalankodott. – Másszunk át rajta, ez az. Valami váratlanul megrázkódott, aztán megmozdult. – Hé, ez elindul! Szedjenek le róla! Ugorjon le! Mi a fene ez? Értetlenül álltak, amikor sárgás-zöld fénypont jelent meg a semmiben.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 Ré megbabonázva közelítette egy búrával fedett tárgy felé. A mérnököt ismeretlen viszonygás fogta el attól az eszköztől. Az idegen anyagú fehér korong hidegen csillagott. Kisé bemélyedt, köralakú belső részét hullámos peremű lapos gyűrű övezte. – Mi a bánya ez? – kérdezte Fron. – A nyakamat teszem rá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 A genetikus intet, hogy kövessék. Fronnak úgy tűnt, megint egy profitárlat vezetővel van dolga. Egyébként azt a kis sokszorozós trükköt én is eljátszottam a jó kvantumhab segítségével, vetette oda a tudós, és remek ütemérzékkel pontosan akkor ért a nagy hordóhoz, amikor kimondta az utolsó szabakat. A terem túlsó fele kapitányi hídra emlékeztetett.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 Nem sok mindenben hasonlított arra a tákolmányra, amivel a holdra érkeztek. Több rétegű biztonsági burkolat vadon a vadonatújnak tűnt. Vonalvezetését letisztult elegancia jellemezte. Az utasoknak nem kellett létrán a helyükre mászni. Egyszerűen a perarról szálltak be, mivel a jármű a talajjal párhuzamosan indult el, akár a hiperrepülők.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 majd az űrsikló tetején végig gurulva beszorult az egyik farok szárny és egy antenna közé. Egy darabig így süvített, aztán mikor hold körüli pályára álltak, kicsúszott a szorításból, és lepottyant. A mérnök nem bánkódott sokat, hiszen a prémiumból, amit Bax intézett neki, a világ összes kulacsát megvehette volna.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 de nem az élőlények rendszertana vagy a horoszkóp reform jelentette akkor tájt Európa legnagyobb problémáját. A kontinenst gúzba kötötték a nagy palaui szolgáltatók és bankok, melyek napi hitel kamattal kalkuláltak. A napok számának hirtelen megugrása miatt a tartozások is az egekbe szöktek. Az egész földrés elszegényedett,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 a teakonyha ajtaján lévő feliratról származott. Megmutatta a végső igazság eljövetelének idejét. Szenttől hitték, hogy 2412-ben a világ megtisztul majd minden szennytől és mocsoktól. Az eseményt úgy nevezték az utolsó tisztítás. A megszállott csuhások feladata volt a szűk helyiség szent tárgyait megőrizni a végső pillanatra.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 és keresztcsillagosok között kivételt képeztek a felező merőlegesek, akik a világ vége helyett a világ közepét várták, nem tudván, hogy arról már rég lekéstek. A reginátusok közösségére leginkább a valláskutatók figyeltek fel. A csupa nőkből álló gyülekezet doktori disszertációk kedvelt témája lett, ők pedig némi adomány fejében örömmel álltak bárki rendelkezésére.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 Hosszas kalkuláció útján választották ki születési dátuma, lakcíme és taj száma alapján. – Megőrülök, ha nem lehetünk is sallárom, – súgta a lány, amikor egy alkalmas pillanatban összeül elkeztek. Úgy tűnik, összeesküdtek ellenünk, – válaszolta szenvedélyesen a valláskutató. – Ó, a világ végére is elszöknék veled.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 A felhőn áthaladva bosszantó kép tárult eléjük. A sötétbe burkolózó föld. A monitorok kialudtak. A rádió is elnémult. Na, megint egy globális áramszünetben kellett letennem a gépet. Kapaszkodj, Doki! Kurjantotta a sofőr, és kézi váltott. Nem először vezetett vissza emlékezetből, de most a felszínhez közelítve úgy tűnt teljesen eltévedtek.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 Elsőre minden kihaltnak tűnt, ezért a legközelebbi épület felé vették az irányt. A bejárat fölött a következő felirat állt. Máni le -ja -no. Mit ír? tudakolta izgatottan kilenc A valláskutató megfontolta a választ. Nos, nem teljesen egyértelmű. A máni...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 Mahagóni író talán azonban célszerű renduralkodott. Érdeklődve figyelte a katona egy szavas mondatok, mutogatás és rajzok kombinációjából álló prezentációját a jövőből érkező szállítványokról. Az igazgató tökéletesen felfogta, miről lenne szó. Végül mégis értetlenül tárta szétkardjait. Ez nem adomány, szemét, szólalt meg. Mó,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 Mó, a kiégett katona második ifjúkorát élte, hiszen olyan logisztikai kihívásokkal találta magát szemben, amik csak a legnagyobb tábornokoknak adattak meg. Elképesztő mennyiségű anyag fogadását és elhelyezését kellett megszerveznie. Remek párost alkottak a gazdasági igazgatóval, ők ketten tervezték meg a zárt hulladéklerakók rendszerét. A csonka gúla alakú tárolók lépcsőzetes kialakítással készültek.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 Ott aztán ágyhoz kötözve nyugtatózták, a macin keresztül, hét napon és hét éjjelen át. A csöpögő a legkülönfélébb gyógynövények kivonatát tartalmazta, melyek felszívódtak az éverállomban fekvő varázsló sejtjeiben. Bár senkinek nem tűnt fel, a hatóanyagok szokatlan kölcsönhatásba léptek a tallal elfogyasztott gyökerek és gombák ismeretlen összetevőivel.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 A csodaváróvak hit szimbólumai lettek a papnők, akik a 2412-es utolsó tisztítást hirdették, és több mint 70 éve állhatatosan kutatták elveszett kiválasztottjuk vérvonalát. Bonyolult számításokkal jelöltek ki embereket, akiktől aztán székes egy oltárán vettek rituálisan génmintát, de sehol nem bukkantak hat utódainak nyomára.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 A bukfencezve hárfázó sellőket látta, jobbra pedig túldíszített 19. századi gyerekjáték állt. Egy tükör tavacskán émeitő viaszhatjukúztak, mögöttük csiricsáré papírmasékastei magasodott. Kapujában idealizált balerina nyújtotta, irreálisan magasra egyik lábát, kékpántlikáján arany csillám rózsa égtelenkedett és még csak fel sem gyújthatom magam, morogta folyton a flakon. Eleinte úgy érezte, nem sok hasznát veszi különleges képességének, amit annak idején a mai avarázslótól tanult el a pszichiátrián nyugtatózás közben. Hiába tudott lebegni, valahányszor csak elfordult a szirupos látványtól, a takarító személyzet visszaforgatta. Azzal végigasztalódott, ha erősen koncentrált, látta maga előtt azt a szép, tiszta lakást, ami szintén az öregember elméjéből került a tudatába. A soha lenem bumló tárgyak között élő, halhatatlan házas pár tágas lakása volt az, ahol a háziasszony asszony unalmában folyton takarított. Amikor aztán a túl szalomba bekerült még az éneklő szívecskék tánckara is,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 Amikor egy hosszan előkészített akció keretében sikerült hashajtót csempésznie a reggeli kakaóba, a műgyűjtő nem bírta tovább. Testőrével küldte oda a kincset az első rossz arcú múzeológusnak. A fickó elfehéredve rejtette ruhája alá a flakont, amikor meglátta, mit nyomtak a kezébe. Rémülten szaladt el zsákmányával, észre sem véve, hogy nyomában még rossz arcúbb kollégái osannak. Propi,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 Meg akarnak ölni bennünket, tért a lényegre a fiatal ember. A szerzetesek a szent hűtőszekrény mögé bújtatták őket komortekintettel. A preginátus papok ugyanis mindig komor tekintettel néztek maguk elé, hogy szemöldökük pontosan kivonás jelet formázzon. Hosszú évek alatt sajátították el ezt a tudást. Éppen elrendezték az elválasztó függönyt, amikor kivágódott a templom kapuja. A két marcona figura a gyertyafénybe lépett,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 Ő nem az önkiszolgáló büfék magába forduló tudósa volt. Nyüzsgő konferenciák ismert figurájaként otthonosan mozgott a svéd asztalok között. Nagyvilági, bohémi életmódjának köszönhető, hogy végül is 85-ben utódot hozott a világra. Bár senki nem tartotta számon, 96 leszármazottjai különös módon mind a szent csillag által kijelölt időpontokban születtek, tartva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 Dobta el a poharakat regranulátum. Remekül szórakoztak. Hajnalban az irányítópultra borulva kellemetlen szájízzel ébredtek. Péter gyorsan szedelődzködött. Kicsit elaludtunk, <gül> vihogott kényszeredetten. Mennyi idős most? Nézett Regi a műszerekre. Kollégája a szürke kapszula felé fordult. Tizennyolc éves lesz. Mindjárt megszületik.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 Tizenharmadik leszármazottja volt. Szakítások után 363 esztendővel génjeik egyesültek. 27 év volt még az utolsó tisztításig. 25. század. A századfordulóra már széles körben elterjedt az új maja technológia.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 Nem kell. Szemét, mondta a arccal, amikor a mélybe dobta. Hibátlanul működött. Nem véletlenül lett abban az évben zsinórban 26-szor a hónap dolgozója. A maci még mindig a Narancsok Nemzeti Múzeumában volt kiállítva.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 Wege Cizkom